Тепер він ось мав зайти. Срібним голосом за дверима терликнув дзвоник. І Господу Богу нашому дошепотів остроський. Амінь. Дем'ян попід руки звів князя на ноги. У дверях, розсунувши розділену навпіл темно-зелену завісу, з'явився маршалок. Ваша величносте, гетьман Северина Левайко. Острозький. Війну бородою. Просіть. Дем'ян відступив до вікна, Що різалося на горинь, А маршалок зник. У кімнату війшов Наливайко. Побачивши його в цю хвилину, Князь відхитнувся плечима назад до вогню, До каміна, І посивів більше. В Наливайкові він побачив молодого себе. У білому, До вишневих чобіт, Кунтуші, Князь білів перед собою сам Випростаний і кріпкий З усіма під вусом зубами З синіми під очима Від нічної любові Пругами І погляд у нього стояв Князь закашлявся і зігнувся Зігнутий, кашляючи постояв А коли підняв голову То ніби одягнув на себе Сиву бороду і вуса знову Він знову лишився Перед собою таким, як був Старим і недужим і перед ним стояв не він молодий, а молодий наливайко. І все-таки, Северин, а не ти, пролетіло в князовій голові. Тепер ти вже бачиш, що дипломатією не захистися, а оборонисься, мабуть, тільки шаблею. А шабля в руках, слава Богу, у нього. І слава Богу, що є в нас рука, яка шаблю держить. Поможи йому! Цему хлопцеві, бо все-таки він, а не ти, остання надія. Тримаючи рівно погляд, він підійшов до Наливайка. Високі, вони обидва дивилися один на одного рівно, і нікому із них не доводилося очей ні опускати, ні піднімати. Князь Острозький сказав: гетьмане, даю вам тисячу коней і тікайте. Коли? примружився Наливайко. «Що коли?» – перепитав його князь. «Тікати чи коней?» «І те, і те. Щезати відразу?» «Біда. Хто?» «З півдня. Жолкевський. Із заходу син мій Януш. Король Єзуїтий, він себе сам на вашу загибель благословили. З півночі Радзавіли Хоткевич. Зі сходу, гетьмане, вам у спину лаштують свої команди Кирик Ружинський і Струс Чималенько назбиралося їх Посміхнувся Наливайко Склав руки на грудях І опустив голову Доведеться тікати Лише куди? У пустелю? Так і пустелі ж в Україні нема Северине Спробуй іще помиритися з Січчю», Заговорив він Бійниці вікна Дем'ян Пошли? Ні Перебив його Наливайко. «Я вже там був. Запорожці у Дніпрі мене вже скупали. Удруге купатися у Дніпрі я не хочу». «Северине, послухай мене. Прошу тебе на колінах. Іди з військом на Січ. Скажи запорожцям, що так і так, що може загинути все, що ти розпочав. Вони не повірять мені. Вони не забули п'ятки. Вони не простили її мені і не простять». Хто, хто, а я вже їх трохи знаю. Для них їхня гордість усе хоч би і запався світ. Я, Северине, бачу, що в цьому і ти недалеко від них утік. Поки що дем'яне доводиться тікати мені від поляків у себе вдома, в Україні. Северине, прихилив наливайка до себе князь, ходім ти краще та пообідаємо. Крученими камінними східцями вони спустилися з вежі униз і пішли до круглої зали. Проходячи галереєю під поглядами зі стіни із портретів княжого роду, Наливайко глянув на Галицького, а то й на нього. З глибини 350 літ у королівській короні на голові із ханською пайсцею на шиї, з перерубаним носом. Данило Галицький дивився на Наливайка тихо. Наливайко пристояв. Князі Дем'яну глянулися, пристоїли й собі, а за хвилину, минаючи слух, вони усі втрьох увійшли до круглої зали. З круглих вікон у залі золотими полотнами на паркеті стелилося сонце. І на тих золотих полотнах спинами до святкового столу стояли друзі князя Остроського, його академія. Наливайко вклонився. Князь обвів рукою присутніх. Я, пане гетьмане, думаю, що вам нікого представляти не треба. Ви, як і ми, всі один одного добре знаємо. А через те, сердечно лиш привітаємося і обнімемося як брати. Першим до Наливайка підійшов ректор Острозької академії Кирило Лукаріс. Він обійняв Наливайка і сказав: Прийміть, пане гетьмане, глибоке моє співчуття. Сказав, відійшов і став попліч із князем Дем'яном. Гетьмане, глибоко вам співчуваю, так само, як і Лукаріс прошепотів Малетій Смотрицький. Співчуваю, глибоко співчуваю. Слід за Лукарісом і Смотрицьким говорили і Никифор, Ілятош і «Полеорус». «Чому це раптом усі мені співчувають?» – подумалось Неливайкові. Він подивився на Дем'яна і звернувся до всіх. «Панове, я, здається, не все розумію. Ви мені співчуваєте, ніби мене вже нема, ніби ви вже, панове, на моїм похороні. Але ж я ще є. І помирати я не збираюся. Ні я, ні моє військо». Усі розгублено переглянулись. З подивом і так само розгублено глянув на академіків і Дем'яна князь. «Северина», – сказав Дем'ян, – «у цю неділю в Гусятині Гусятинський пан-папежник Калиновський убив нашого батька».